Сестрінки, бодай її був, дідько взяв ще до того, як я її побачила. Андрій не слухав далі, він обтер це рукавом і пішов до стодоли. Генні треба було братися до шиття. Вона закликала собі ще одну бабу швачку, винесла з комори полотно, покроїла сорочки і взялись у двох до роботи. Андрія послала до міста з одною сусідкою і сказала, що той має купити. Він був тому радий, бо хоч би щось не таке купив, як треба, то міг усю вину скласти на сусідку. Коли вже все було готове, Шевко прийшов до Андріїв, оглянув, порахував сорочки і каже, «Ну, тепер переходьте обидвоє за Олюнькою». Андрії вибралися до Шевка як на праздник або в свати. Шевко прикликав ще кількох шляхтичів сусідів і префекта. При людях розказав усе, як і що, а відтак, звертаючись до Андріїв, сказав, «Але тут вам кажу при шляхті, що як не будете з дитиною обходитися, як Бог приказав, то гіркий ваш світ буде, пам'ятайте». Ганна пообіцяла обходитися з Олюнькою по-людяному і забрала її додому, добираючи для неї слів наймиліших, як лише знала. Шевко затримав у себе шляхту на почесне, а з ними і Андрія. Ганна, що при таких оказіях ніколи не пускала чоловіка самого, Тепер, коли діло так добре повелося, забула про нього. Шляхта перейшла до світлиці. Шевко послав за горілкою і гараком. Шевкова поставила на стіл хліб і масло. Зварила ковбасу, поставила в миску капусти з солониною, пироги, голубці. Одним словом – праздник. Шляхта посідала за столом і стала частуватися. Чарка кружляла між шляхтою. Гості стали наїдати, попиваючи горілку. Коли вже миски стали порожні, Несла шевкова горщик кип'ячої води, поставила склянки, цукор, і всі стали запивати окропок, тобто гарячу воду з гараком. Розв'язалися язики, і почалася гамірлива розмова. Розуміється, бесіда йшла про улюньку. «Добре ви діло зробили, пані Якоб'є, каже префект. «Тепер сирота буде трохи інакше дихати». «Певно, що добре», – відзивається Петро Ясів. Якби не пан Якуб, то ніколи так не було б, і Олюньку була б далі, ненза заїла. Їла не їла, каже Андрій, що розігрівся від напою, або я її, від чого? Я був би терпів-терпів, але таки була б, коли терплячка урвалася, і я був би всьому кінець зробив. Всі зареготали, обізвався старий Стефан Юзів. Не говоріть, не говоріть пані Єнджею. От пощо то хвалитися, коли ми всі знаємо, що жінка вас на мотоску водить, і при ній забуваєте язика в роті. Що забуваю? Бо не хочу з бабою сваритися, але якби було треба, то й виб'ю, боронився Андрій, б'ючи кулаком об стіл. Шляхта знов зареготала. Та бо не смійтеся з мене, пані братця, бо як кажу, що так, то так, кричав Андрій. Він горілки майже ніколи не пив, на оказі ходив лише з Ганною, а вона пильно за ним наглядала, щоб не пив більше, як треба. Тепер, добравшись до чарки і, не чуючи коло себе Ганни, перебрав Мірку. Михасів Ясьйо, знаний збиточник, задумав собі штуку і хотів її таки зараз виконати. «Пані Єнджею, за ваше здоров'я!» Андрій випив один і знов розговорився. Підсунули йому ще. «А я таки кажу, що ви боїтеся жінки, як чорта!» дражнив його Ясьйо. «Я ні чорта не боюся, ні жінки, і випарю її, що буде аж пищати, як лише захочу. А я б'юся з вами об заклад, що ні. Як жінка лише крикне на вас, то зі страху влізете під лаву». «Не під лаву, а в мишачу діру», підхопив хтось з гурту. «О що заклад?» – питає підпиле Андрій. «Який заклад?» «Я ще нині мушу жінку вибити». Мушу, аби я так здоров був. Добре, нехай буде заклад, каже Ясьйо. Подали собі руки. Шляхта розбила, але ніхто не знав, що заклалися. А п'яний Андрій забув спитатися, що Михасів Ясьйо ставить. Ну, ходім, каже Ясьйо. Добре, ходім. Андрій став і, заточуючись, попрямував до дверей. Була вже пізня пора. Михасів Ясьйо, потираючи руки, моргнув на шляхту, і всі гуртом пішли на віддалі за Андрієм. Андрій йшов у чотири боки, горілка робила своє, перед ним танцював світ, верби крутилися, місяць з нього кривився. – Я кажу, що виб'ю, то виб'ю, бігме.